A KIRÁLY MENYEI Liszt, forró vaj és mézincsiklandozó illata terjengett az utcai ostya sütő körül. Friss meleg az ostya, friss meleg, nem jut mindenkinek belőle, rajta polgárok egyetek! Friss meleg az ostya, kiáltozott az árus, aki egy szabad ég alatt álló tűzhely mellett szorgoskodott. Mindent egyszerre csinált, elsimította a nyers tésztát, levette a tűzről a megsült lepényeket, apró pénzt adott vissza a vevőknek, és ügyelt a suhancokra, nehogy elcsenjenek valamit. Friss meleg az ostya. Munkája annyira lefoglalta, hogy nem vette észre a vevőt, akinek fehér keze egy részpénzt csúsztatott elé, egy töltsérré sodort aranyszínűre pirult ropogós ostyáért. Csak annyit látott, hogy ugyanez a kéz visszateszi a lepényt, amelyből csak egy falatot harapott le. Ez aztán finnyes ember, morgott az árus a tüzet élezgetve. Az ilyennek aztán mesélhetek, hogy tiszta búzából készült, vogirárdi vajjal. Közben felegyenesedett, s amikor észrevette, hogy kihez szavait, torkának adta mondat, és tátva maradt a szája. A nagyon magas termető férfi, akinek óriási halvány szeme volt, fehér uszályos sapkát és rövid köpeint viselt. Mielőtt még az ostya árus megkísérelhette volna, hogy mélyen meghajolva valamiféle mentegetőzést adogjon, a fehér sapkás férfi már tovább ment. S mi alatt elvegyült a tömegben, az árus karjait lógatva bámult utána. Közben éppen sülő ostjái majdnem megégtek. A cité kereskedő utcái az Afrikát és a keletet megjárt utazók állítása szerint meglehetősen hasonlítottak egy arab város pazárjához. Ugyanaz a szüntelen nyüskés, ugyanazok az egymás mellé szoruló apróbutikok, ugyanaz az éget zsír, fűszer és bőrszak, ugyanazok a ténfergő vásárlók, akik minduntalan útjába akadnak a szamaraknak, meg a teherhordóknak. Minden utcának, minden sikátornak megvolt a maga jellegzetessége, sajátos arculata. Itt a takácsok, boltjaik mélyén álló szövőszékeikkel, ott a vasálványaikon kopácsoló foltozó vargák. távolabb az árjaikkal bőgdöső nyergesek, aztán a magas zsámolyok lábait esztergályozó asztalosok. Ott volt még a madarak utcája, a fűszerszámok és a zöldségek utcája, és az ülők csengésétől visszhangzó Kovácsok utcája. Az ötvösök a nevüket viselő raktpart mentén kis fa mellett dolgoztak. Oda fenn a fából és vályokból épült házak csak nem egymást érő oronfalai között, csak keskeny szalagja látszott az égnek. Az utcákat kellemetlen szagó latyak borította, amelyben az emberek társadalmi rangjuk szerint mezítláb, fatalpú saruban vagy bőrcipőben szaplattak. A magas, fehér sapkás férfi hátán összekulcsolt kézzel, lassan bandukolt a sokaságban, s úgy tűnt nem sok ügyet az egymást taszigáló járók előkre. Sokan félrehúzódtak előle, s mély meghajlással köszöntötték. Ő ezt csak kurta fejbólintással viszonozta. Erőteljes atléta termete volt, göndörödő végű vöröses szőke sejmes haja, csak nem válláigért, szabályos és ritka szép vonású arcát keretezve. A sétálót tisztes távolból három királyi poroszló követte, anélkül, hogy szem elől volna. Kék öltönyt viseltek, Szkarjukra fektetve vitték a tisztségüket jelző liliomos pálcát. Ha a férfi megállt, ők is megálltak, s ha tovább ment, ők is elindultak. Ekkor az egyik kis utcából pórázon vezetett három hatalmas agártól vonszolva, testhez álló zekébe öltözött fiatalember bukkant elő, és beleütközve csak nem feldöntötte a sapkás férfit. A kutyák egymásba kapajodva vonítottak. Elj, nézzen hát jobban a lába elé, kiáltotta a fiatalember jellegzetes olaszos kiejtéssel. Kis a kutyáim közé esett. Nem bántam volna, ha megmarják. Az arányos, de alacsony termetű, fekete szemű és finom arcélű fiatalember legfeljebb tizennyolc éves lehetett, de igyekezett hangját férfiasabb mélyíteni. A porást igazgatva folytatta. Non cipo vedere, un cretino pegiore. Ami annyit tesz, hogy soha még ekkora hülyét nem láttam. Eközben már körülvették a királyi poroszlók. Az egyik karól ragadta, és csak egyetlen szót súgott a fülébe. A fiatalember azonnal lekapta a sapkáját, és mélységes tisztelettel hajtotta meg magát. Ez alatt kisebb csődület támad körülöttük. Ezek aztán szép vadászkutyák, ugyan ki a gazdájuk, kérdezte a sétáló férfi, mi alatt tágra nyílt hideg szemével a legényke arcába merett. Nagybátyámé, tolomei bankáré szolgálatára, felelte a fiatalember, másodszor is mélyen meghajolva. A fehér sapkás férfi szó nélkül folytatta útját. Amikor kisé eltávolodott, a királyi poroszlók is követték, a bámészkodók összeröffentek az ifjú olasz körül, aki dermedten állt, s úgy tűnt, csak nehezen emészti meg lépését. Még a kutyák is ném állapultak. Nicsak, már nem pöffeszkedik olyan nagyon, nevettek az emberek. Nézzétek, majdnem feldöntötte a királyt, s ráadásul még sértegette is. Úgy készül, hogy ma éjszaka a börtönben ház fiú. Harminc korbácsütéssel a hátadon. Az olasz szembefordult a szájtátókkal. No és? Soha nem láttam, hogyan ismerhettem volna fel. Aztán tudjátok meg, jó emberek, hogy én olyan országból jöttem, ahol nincs király, aki elül a falak mellé kell húzódni. Az én hazámban, Sínában minden polgár király lehet, amikor rákerül a sor ha pedig valaki újat akar húzni Guccio Baglionival, az csak szóljon. Úgy ejtette ki nevét akár egy kihívást. A toszkánaiak érzékeny gőgye sötétítette el a pillantását. Oldalán egy cizellált törlógott. Senki nem erősködött tovább, a fiatalember ujját pattogtatva noszogatta kutyáit, majd folytatta útját kevésbé magabiztosan, mint ami ennek szeretett volna látszani s azon töprenget, hogy ostobaságának nem lesz neke kellemetlen következményei. Mert akit az imént csak nem fellökött, maga szép fülöp király volt. Ez az uralkodó, akivel hatalom dolgában senki nem betekedhetett. Szeretett így egyszerű polgárként sétálgatni városában. Megtudakolta az árakat, megkóstolgatta a gyümölcsöket. Megtapogatta a kelméket, és hallgatta a beszélgetéseket. Így, mint egy kipuhatolta a nép hangulatát. Olykor egy-egy idegen megszólította, és útbaigazítást kért tőle. Egyszer egy katona állt elé, és hátralékos zsoldját követelte. Mint hogy szavaival épp úgy fúkarkodott, mint pénzével, sétái folyamán csak ritkán fordult elő, hogy három mondatnál többet szólt. Vagy három szólnál többet költött volna. A király már a húspiacon járt, amikor megkondult a Notre-Dame nagy harangja, és ugyanakkor a környező utcákon felmorajlott a tömeg. Itt vannak, itt vannak, kiáltozták mindenfelől. A lárma egyre közeledett, és a járókelők futni kezdtek a zaj irányában. Bárdala kezében egy kövérhentes lépett elő az egyik mészáros tőke mögül. Halál az eretnekekre, ordította. A felesége belecsimpaszkodott az inge ujjába. Eretnekek? Csak úgy, mint te, mondta megvetően. Jobban teszed, ha a vevőkkel törődsz, mi haszna naplopója. Veszekedni kezdtek. Körülöttük azonnal összecsődült a nép. Vallottak a bírák előtt, bizonykodott a hentes. Bírák, mondta valaki, azok mind egyformák. Annak a javára döntenek, aki megfizeti őket. Mindenki hallatni akarta véleményét. A templomosok szent emberek, mindig bőségesen osztogatták az alamizsnát. El kellett volna venni a pénzüket, de nem kellett volna megkínozni őket. A király volt a legfőbb adósuk. Ha nincs többé templomos, nincs többé adósság. A király helyesen cselekedett. Akár király, akár templomos, rikkantott közbe egy inas, egyik kutya másikebb. Hagyni kell a farkasokat csak egyék meg egymást, legalább addig nem minket falnak fel. E pillanatban az egyik asszony megfordult, elsápadt és intett a többieknek, hogy hallgassanak. Szép fülöp állt mögöttük, és jeges tekintettel figyelte őket. A királyi poroszlók észrevétlenül beavatkozásra készen közeledtek. A csoport egy szempillantás alatt felbomlott, az emberek lépésben szélettek szét, miközben torkuk szakadtából ordítoztak. – Éljen a király! Halál az eretnekekre! A király mintha nem is hallotta volna az elhangzottakat. Arcán egy vonás serezdült, semmiféle érzelem nem tükröződött a szemében. Ha örömét lelte benne, hogy meglepje az embereket, az titkos öröm volt csupán. A zsivaj egyre növekedett. A templomosok kísérete az utca végénél haladt el, s a a házak között egy pillanatra láthatta a szekereket és négy utasát. A nagymester mereven tartotta magát, inkább mártírnak látszott sem, mint legyőzöttnek. Amíg a tömeg a látványosság felé sietett, szép fülöp egyenletes léptekkel indult meg, a hirtelen kiürült utcák során palotája felé. A nép szitkozódhat egy keveset, s a nagymester is kihúzhatja meg kínzott öreg testét. Egy óra múlva minden véget ér, az ítélet egészében majd kedvező fogadtatásra talál. Egy óra múlva teljesen befejeződik hét esztendő megfeszített munkája. A püspöki ítélőszék döntött, az ijászok felsorakoztak, s a poroszlók ügyelnek az utcákon. Egy óra múlva a templomosok ügyét törlik a közügyek listájáról. Ebből a küzdelemből a királyi hatalom Megnagyobbodva és megerősödve kerül ki. Még Izabella lányom is elégedett lesz. Teljesítettem kérését, és oly módon, hogy az mindenkit kielégítsen. De éppen ideje volt befejezni ezt az ügyet, gondolta Fülöp király. A rőfös galérián átlépett a palotába. A régi római alapokra épült, s a századok folyamán oly sokszor átalakított palotát, Fülöp nemrég teljesen rendbehozatta, és jelentékenyen megnagyobbította. Ez akkor az építéskora volt, s a fejedelmek etéren egymással vetélkedtek. Ami Westminsterben folyamatban volt, az Párizsban már befejeződött. A régi épületek közül Fülöp csak a saint Chapelt hagyta érintetlenül, amelyet nagyapja Szent Lajos épített. Tiszteletet parancsoló, erőteljes és hatásos volt a cité új összképe, a zajnában tükröződő magas, fehér tornyokkal. Fülöp király nagyon ügyelt az apró kiadásokra, de nem fukarkodott, ha az államhatalmát kellett bizonyítani. Mivel semmiféle hasznot nem vetett meg, évi bér ellenében megadta a rövidáru kereskedőknek ama kiváltságot, hogy boltokat nyissanak a palota nagy árkádjai alatt, amit ennek következtében, mielőtt még kereskedő galéria lett a neve, Rőfős Galériának neveztek. Ez a hatalmas csarnok, magas és tágas, akár egy két hajós székesegyház, kivívta az utazók csodálatát. Az oszlopfőkön negyven szobor ábrázolta a negyven királyt, akik az ősök, Faramond és Merové óta egymást követték a francia királyság élén. Szép fülöp képmásával szemben emelkedett Engörrand de Marina, a királyság koadjuttorának és rektorának szobra, aki az itt folyó munkálatokat sugalmazta és irányította. A galéria mindenki előtt tárvonyítva állt, a séták, a tárgyalások és találkák színhelye volt. A párizsiak itt intézhették napi bevásárlásaikat, közben találkozhattak a hercegekkel is. Itt született a divat, szüntelenül özölő, tömeg járkált a kirakott áruk között, a hatalmas királyi szoprok árnyékában. Hímzések, csipkék, sejmek, bársonyok, olcsó gyapjúszövetek, paszományok, díszek, apró ékszerek halmozódtak, csillogtak, villogtak. Az esténként felcsapott tölgyfapultokon, A kecskelábú asztalokon vagy rudakra akasztva. Udvarhölgyek, polgárasszonyok, Szolgálók sétálgattak kirakattól kirakati. Tapogatták az árut, tanakodtak, ábrándoztak, Lustán lézengtek ide-oda. Itt minden szúk zsongott a vitától, Az alkudozástól, a csevegéstől, a nevetéstől, s mind ez zsibongást túlharsogta a kereskedők vevő csalogató handabandája. Sokan idegen főleg olasz és flamand kiejtéssel beszéltek. Egy nyurga legény a földre terített kendert ponyváról hímzett zseppendőket kínált. A szép hölgyeim, kiáltotta. Nem de szánalomra méltó, ha orrocskájukat az ujjukba vagy a ruhájukba kell törölniük, holott ezt megtehetik-e finoman díszített vásznakkal is, amelyeket kecsesen csuklójuk, hogy alamizsnást alsójuk köré köthetnek. Néhány lépéssel odébb egy másik kikiáltó, malinéi csipkeszalagokkal bűvészkedett, és oly magasra dobálta őket, hogy fehér arab kövérlajos király király kősarkantyújáig röpködtek. Végeladás, leszállított áron. Egy rőv csak haddén ár. Kinek nincs hat dénárja, hogy ingerlőbb mellecskéket mutasson? Szép fülöp végigment a galérián, a férfiak többsége meghajlással köszöntötte, az asszonyok bókoltak előtte. Bár nem mutatta, a király kedvelte a rőfős galéria élénkségét és a kinyilvánított hódolat jeleit. Még zengett a Notre-Dame nagy harangja, de a harang szó itt sokkal folytottabban, tompábban hallatszott. A galéria végén nem messze a nagy lépcsőtől három tagú csoport áldogált. Két nagyon fiatal nő, meg egy ifjú ember, akiknek szépsége és öltözéke csak úgy, mint sugárzó önbizalma, magára vonta az arra járók tapintatos figyelmét. A fiatal hölgyek a király menyei voltak. A három közül az a kettő, akit burgund nővéreknek neveztek. Alig hasonlítottak egymásra. Az idősebb Johanna, szép második fiának, poátyi grófjának felesége, alig lehetett 21 éves. Magas, nyúlánk, hamvaszőke, kisén mesterkelt modorú. Hosszúkás, ferde agár szeme volt. Egyszerű öltözéke már csak nem keresetnek tűnt. Ezen a napon világos szürke, feszesúlyú bársony ruhát viselt, amelyre Hermelinnel szegélyzett, csipőigérő köntös borult. Huga, Blanka, a legifjabb királyi herceg, franciaországi Károly felesége, kisebb, gömbölyű, rózsásabb, természetesebb volt, mindössze tizennyolc éves, és arcan megőrizte gyermeki gödröcskéit. Melegszőke haja nagyon fényes, világos gesztenyebarna szeme, és apró, áttetsző foga volt. Az öltözködés számára nem játékot, hanem szenvedét jelentett, amelynek oly különcködő hóbortal áldozott, hogy az nem a legjobb ízlésről tanúskodott. Homlokát, ruhája, gallériát és ujját, övét több ékszer tíszítette, mint illet volna, s magát a kelmét gyöngyökkel és aranyszállal hímezték. Ám annyi báj nyilvánult meg benne, és annyira önelégültnek látszott, hogy szívesen elnézték neki az e-fajta ártatlan topzódást. A két hercegnő mellett álló ifjú ember olyan öltözéket viselt, amely az uralkodóház tisztjéhez illet. E kis társaságban valamiféle öt napról volt szó, s visszafolytott élénkséggel halkan vitáztak erről. Hát érdemes ennyit gyötrödni, öt nap miatt kérdezte poátjégrófnéja. E pillanatban az egyik oszlop mögül, amely jöttét fedezte, előlépett a király. Jó napot, leányaim! szólált meg. A fiatalok hirtelen elnémultak, a csinos fiú mélyen meghajolt, és földre sütött szemmel lépett odébb. A két ifjú hölgy miután térdet hajtott, elpirult és kisé zavartan hallgatott. Mindhárman úgy viselkedtek, mint akiket rajta kaptak valami csínytevésen. – Ej le, mondta a király. – Úgy tűnik, mintha társalgásukban felesleges lennék. Miről volt hát szó? A fogadtatás egyáltalán nem lepte meg, mert megszokta, hogy az embereket, még családtagjait is, legközelebbi rokonait is megfélemlíti a jelenléte. Mintha jégfal választotta volna el mindenkitől. Már nem csodálkozott rajta, de szenvedett tőle. Úgy érezte, mindent elkövet, hogy megnyerő és szeretetre méltó legyen. Elsőnek az ifjú Blanka tért magához. – Meg kell bocsátania nekünk, szőr – mondta. – De szavaink alig halkalmasak arra, hogy azokat elismételjük felséged előtt. Miért? – Miért? – Mert... Mert rosszat mondtunk felségedről. Valóban, kérdezte szép fülöp, nem tudván, miképp fogadja-e tréfálkozást. Tekintete a félrevonult fiatalemberen állapodott meg, és állával feléje intett. Ki ez az ifjú nemes? kérdezte. Philip Doné, valóan nagybátyánk fegyvernöke, felelt poátyjégrófnéja. A fiatalember ismét meghajolt. Nincs önnek egy fivére? kérdezte a király. Van, fivérem fivéren grófjának házához tartozik, felelt a fiatal donéi, remegő hangon, fülig pirulva. Úgy van, s én mindig összetéveztem önöket, bólintott az uralkodó. Majd ismét Blankához fordult. Nos, mi rosszat mondottak rólam, leányom? Én, Johannna, meg én egyetértettünk abban, hogy mindketten felettébb haragszunk felségedre, királyatyám. Mert íme egymás után öt éjszaka telt el anélkül, hogy férjeink szolgálatunkra álltak volna. Mint hogy felséged oly késői órákig tartóztatja őket a tanács ülésein, vagy pedig a királyság ügyeiben küldi őket távoli vidékekre. Leányaim, leányaim, ilyen szavakat nem szokás hangosan kiejteni, mondta a király. Természettől fogva szemérmes volt, s úgy hír lett, hogy kilenc éve mióta előzvegyült, szigorúan önmegtartóztató életet él. De úgy tűnt, hogy Blankára nem tud haragudni. A fiatal nő élénksége, vidámsága, szókimondó vakmerősége lefegyverezte. Mulatott rajta, de egyben meg is botránkoztatta. Mosolygott, ami havonként csak egyszer szokott előfordulni nála. És a harmadik, ő vajon hogyan vélekedik? kérdezte. A harmadikon Burgundi Margitot értette, Johanna és Blanka unoka nővérét, aki Lajos trónörökös, a Navarrai király felesége volt. Margit? kiáltott Blanka. Ő bezárkózik, szomorkodik, és szerinte felséged épp oly gonosz, mint amilyen szép. A király ez alkalommal ismét tétovázott, mintha azon tanakodnám miként fogadja ezt az utolsó megjegyzést. De Blanka tekintete oly tiszta, oly ártatlan volt. Ő az egyetlen, aki ilyen hangon mer beszélni vele, s aki nem remeg a jelenlétében. Nos, nyugtassák meg Margitot, és nyugodjanak meg önök is, Blanka. Két fiam, Lajos és Károly a mai estét a társaságukban tölti. A mai nap szerencsés a királyság számára, mondta szép fülöp. Ma este nem lesz tanácskozás, ami az ön férjét illeti Johanna. Ő dolba és szálinszbe az ön grófságának ügyeit intézni, de nem hiszem, hogy egy hétnél tovább maradt távol. Akkor felkészülök, hogy megünnepeljem visszatértét hajtotta meg szép nyakát Johanna. Fülöp király számára ez a társalgás már túlságosan hosszúra nyúlt. Hirtelen sarkon fordult és búcsú nélkül indult, a vezető nagy lépcső felé. Hála Istennek! szorította kezét keblére Blanka, és a távozó után nézett. Ott majdnem megjártuk. Azt hittem elalélok félelmemben, szólalt meg Johanna. Philip Dané a haja tövéig vörös volt, de most már nem zavarában, hanem dühében. Nagyon köszönöm, nézett hidegen Blankára. Kellemes volt végighallgatni mindazt, amit az imént mondott. Hát ön szerint ugyan mit kellett volna tennem? Kiáltotta Blanka. Talán tud valami jobbat, hiszen elakadt a szava, és csak hebegni tudott. Mire észrevettük, már itt volt a nyakunkon. A királyságban neki van a legélesebb füle, s valamit meghallott a beszélgetésből, ez volt bizony a legjobb mód, hogy megtévesszük. És ahelyett, hogy szemrehányásokat tesz Filip, inkább dicsérnie kellene. Ne kezdjék előről, szólt közbe Johanna, induljunk el, menjünk közelebb a kirakatokhoz, és ne álljunk itt, mintha összeesküvők lennénk. Tovább sétáltak, s időnként viszonozták a tiszteletteljes köszöntéseket. Uram, kezdte újra Johanna, félhangosan. Felhívom figyelmét, hogy ostoba féltékenysége, révén éppen ön az oka ennek a riadalomnak. Ha Margit miatt nem kezd oly fennhangon siránkozni önnön sorsán, nem kockáztattuk volna, hogy a király túl sokat halljon meg e panaszkodásból. Philip Doné továbbra is mogorva maradt. Valóban igaz, mondta Blanka, hogy a fivére szeretetreméltóbb önnél. Nyilván azért, mert jobban bánnak vele, s ennek ő helyette is nagyon örülök, válaszolt a fiatalember. Valóban ottóba vagyok, mert hagyom, hogy megalázzon egy asszony, aki lakájként kezel. Ha kedve tartja, ágyába hív, ha kedvetelt, elküld. Napok múlnak el. Ő életjelet sem ad magáról, s ha találkozunk úgy tesz, mintha nem ismerne. Végül is miféle játékot űz velem? Filip Donné, Charles de Valoa kegyelmes úr fegyvernöke, négy év óta volt Szépfülöp legidősebb menyének, Burgundi Margitnak a szeretője. És ha ilyen hangon mert beszélni, Burgundi Blanca, Franciaországi Károly felesége előtt. Ez azért volt lehetséges, mert Blanka a fivérének, Gotyédo Donéna, a Poachyéigró fegyvernökének volt a szeretője. S ha így nyíltan beszélt Burgundi Johanna grófnéja előtt, ezt azért tehette, mert ez utóbbi, jól lehet, még nem volt viszonya senkivel. Mégis párt fogolta, félig gyengeségből, félig szórakozásból, a király két másik menyének szerelmi ügyét. Szervezte a találkáikat és megkönnyítette együttlétüket. Eszerint 1314-ben ekkor a tavaszi napon, amikor ítélkeztek a templomosok felett, s amikor e súlyos államügy volt a korona legfőbb gondja, a francia király két fia Lajos a legidősebb és Károly a legifjabb, szarvakat viselt két nemes ifjú voltából akik közül az egyik nagybátyjuk, a másik fivérük házanépéhez tartozott, és történt mindez Johanna sógornőjük jóváhagyásával, Agi álhatatos, hűhitves, de önkéntes kerítőnő volt, és zavaros gyönyör talált mások szerelmének átélésében. Minden esetre ma este szó se essék a nezletoronyról, jelentette ki Blanka. Számomra ez egyáltalán nem jelent különbséget az előző napokhoz képest, felelte Philip Doné. De előnt a tű, ha gondolok, hogy Margit ma éjszaka Navarrai Lajos karjában bizonyosan ugyanazokat a szavakat fogja ismételni. Ó, barátom, ez már túlzás, szólalt meg nagyon töjfösen Johanna. Az imént ok nélkül vádolta Margitot, hogy más szeretőt is tart, Most pedig meg akarná akadályozni, hogy férje legyen. Az önnek juttatott kegyek miatt túlságosan is elfeledi, hogy ön kicsoda. Azt hiszem, holnap azt fogom tanácsolni nagybátyámnak, hogy néhány hónapra küldje való a ahol az ön birtokai vannak, s ott kiszellőztetheti az agyát. A szép Filip Dané azonnal lecsillapodott. – Ó, úrnőm! – suttogta. – Azt hiszem, belehalnék. Így sokkal elbűvölőbb volt, mint haragosan. Az ember szívesen ráéjesztett volna ismét, csak hogy láthassa, mint lehul hosszú sejmes pillája, és fehér áll a könnyedén megremeg. Hirtelen oly szerencsétlennek, oly szánandónak tűnt, hogy a két fiatal nő feledve az előbbi ijegységet nem tudta elnyomni mosolyát. Majd mondja meg otyének, a fivérének, hogy ma este nagyon fogok vágyakozni utána, mondta Blanka a világ leggyengédebb hangján. Nem lehetett tudni, hogy őszintén beszéle. Nem kellene, netán szólalt meg kisé habozva Adoné, az imént hallottakról értesíteni Margitot? Arra az esetre, ha ma estére már úgy készült, hogy Efelől Blanka határozzon, én már nem vállalkozom semmire, tiltakozott Johanna. Nagyon megrémültem. Nem akarok többé belekeveredni az ügyeikbe. Mindez egy napon rosszul fog végződni, és akkor én tulajdonképpen semmiért veszélyeztettem magam. Igaz, hogy te nem használod ki a lehetőségeidet, mondta Blanka. Férjeink közül éppen a tiéd van leggyakrabban távol. Ha Margitnak vagy nekem ilyen szerencsénk lenne. De ha egyszer nincs hozzá kedvem, vetette ellen Johanna. Vagy a bátorság hiányzik, csipkelődött Blanka. Ez igaz, mert ha még akarnám, akkor sem tudnék olyan ügyesen titkolózni, mint te, Fuga. S meggyőződésem, hogy azonnal elárulnám magam. alatt ezeket mondta Johanna elmerengett. Nem, annyi bizonyos, hogy nem volt kedve megcsalni fülöpöt, poátyi grófját, de már nagyon belefáradt, hogy erénycsősznek tartsák. Úrnőm, szólította meg Filipp. Nem bízhatna rám egy üzenetet, unok a növére számára? Johanna a szemes arkából ellágyult elnézéssel figyelmesen szemlélte a fiatal embert. Nem tud hát a szép Margit nélkül élni. Nos, akkor jó leszek kegyelmethez. Vásárolok néhány apróságot Margit számára, és ezeket kegyelmet fogja átnyújtani neki az én nevemben. De ez az utolsó eset. Közelebb léptek a kirakott árukhoz, és a két hölgy tanácskozni kezdett. Blanka egyenesen a legdrágább holmikat kereste, s ez alatt Filip ismét eszébe jutott, a király váratlan megjelenése. Valahányszor meglát, a nevemet kérti, ez már hatodszor fordul elő, és mindig célzást tesz a fivéremre. Tompa szorongást érzett. És töprenget vajon miért fogja el mindig oly heves nyugtalanság az uralkodó jelenlétében? Kétségtelen, hogy a szeme miatt, e túlságosan nagy, mozdulatlan, különös a szürke meg a halványkék között ingadozó, bizonytalan színű szemek miatt, amelyek olyanok, mint a téli hajnalokon a tójege. Szemek, amelyeket még órákig lát, miután tekintetük találkozott. A három fiatal közül egyik sem vette észre azt a hatalmas termetű, vörös, csizmás nemes urat, aki a nagy lépcső közepétáján áldogálva már egy idő óta szemmel tartotta őket. Filip uram, nincs nálam elegendő pénz, lenne szíves fizetni? Johanna szavai kizökkentették gondolataiból Filip tanét A fegyvernök sietve engedelmeskedett. Johanna egy bársonyövet választott Margit számára, amelyet áttört ezüst motivumok díszítettek. Ó, én is szeretnék ilyet, kiáltotta Blanka. De nála sem volt pénz, és a vételárat ugyancsak Filip fizette ki. Ez mindig így történt, ha elkísérte őket. A hölgyek ugyan megígérték, hogy visszafizetik a kölcsönt, de az ígéretről azonnal meg is feledkeztek. Ő pedig volt olyan lovagias, hogy nem figyelmeztette őket mulasztásukra. Vigyázz, fiam, mondta neki egy napon atya. Gotyé, Dani úr, a leggazdagabb asszonyok kerülnek a legtöbb pénzbe. Ezt a saját kárán tapasztalta, de csak nevetett rajta. A Doné családtagjainak tagjainak nem kellett garasodkodniuk. Birtokaik, V. Mársz és Onél Bondi, Pontaiz és Luzák rész között tekintélyes jövedelmet biztosítottak számukra. Most viszont Filip jó ürügyet talált, hogy a Nezle palotába siessen, ahol Navarra királya és királynéja lakott, a folyó túlsó partján. A Szent Misel hídján átkelve az út csak néhány percig tart. Búcsút vett a két hercegnőtől, és megindult a rőfős galéria kiárat a felé. A vörös csizmás nemes úr tekintete egy vadász pillantásával követte. Ez az úr Robert D'Artois volt, aki néhány nappal ezelőtt tért vissza Angliából. Most elgondolkodott, majd lement a lépcsőn, és ő is kifordult az utcára. Odakint a Notre-Dame nagyharangja elhallgatott és a citi szigetén szokatlan döbbent csend honolt. Vajon mi történt a Notre-Dame-ban?